Die ganze Menschheit und die ganzen Menschen können überall suchen, um glücklich zu werden oder um zufrieden zu werden. Sie werden diesen Glück und diese Zufriedenheit nur im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi sallam finden. Das ist die einzige Rettung für die ganzen Menschen und für die ganze Menschheit und für die ganze Welt. Und das ist das, was wir versuchen, der Menschheit zu erklären und der Menschheit zu repräsentieren den Islam. Und der Islam und der Prophet dieser Religion und der Prophet des Islams ist Muhammad Und der einzig richtige Verständnis von Islam ist der Verständnis von dem Propheten Muhammad Deswegen werde ich inshaAllah ta'ala ein bisschen über unseren Propheten wasallam, berichten. Damit die Menschen und vor allem die Muslime wissen, wer ihr Prophet sallallahu alaihi wasallam. ist. Denn das ist das Problem, was die meisten Muslime heutzutage haben. Sie bekennen sich zwar zum Islam und nennen sich sogar Muslime und haben islamische Namen, aber sie wissen nichts über ihre Religion. Sie wissen nichts über ihren Schöpfer subhanahu wa ta'ala und sie wissen nichts über ihren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manche denken sogar, dass Muhammad Gott ist. Waliyadu billah. Das, das ist die Lage der, der, der, und die Situation der Muslime heutzutage. Viele wissen wirklich nicht, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und vor allem, wenn die Feinde und die Ungläubige über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen und ihn versuchen, schlecht darzustellen, dann glauben das die Muslime, weil die Muslime gar nichts wissen über ihren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und denken das, was die anderen Leute sagen, dass das stimmt. Deswegen wollte ich nur in einem Bereich über unseren Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sprechen. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ist das größte Vorbild, was es überhaupt gibt. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ist das Vorbild oder das wahre Vorbild für uns Muslime. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ist als Person und als Mensch sein ganzes Leben ist das, was wir nachmachen müssen und was wir nacheifern sollen. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ist der Mensch, den sich jeder von uns als Vorbild nehmen sollte und nicht irgendwas anderes und nicht irgendwelche, irgendwelche prominente Leute oder irgendwelche Fußballspieler oder irgendwelche Schauspieler sondern man sollte Rasulullah den Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala alles vergeben hat über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran wa inna und du bist wahrlich auf einem gewaltigen Charakter singe übersetzt oder auf einem großartigen ehrenhaften Charakter das ist rasulullah sallallahu alaihi wasallam als kompletter Mensch und deswegen sollte sich jeder muslim rasulullah sallallahu alaihi wasallam als vorbild nehmen wie ich schon sagte ich werde nur über die barmherzigkeit von unserem prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen nur eine Eigenschaft, die unser Prophet Muhammad sallallahu wasallam hatte und besaß. Die Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ mich übersetzt Und wir haben dich nur als wahre Barmherzigkeit für die ganze Menschheit entsandt. Nicht für eine bestimmte Nation, wie zum Beispiel die Araber. Oder nicht nur für eine bestimmte Hautfarbe, wie zum Beispiel die weiße Hautfarbe. Oder nicht nur für einen bestimmten Stamm, wie zum Beispiel Quraysh. Nein, für die ganze Menschheit, Al-Alamin. Für schwarz und weiß. Für Araber oder nicht Araber. Für die ganze Menschheit. Als wahre Barmherzigkeit für die ganze Menschheit. Zu diesem Vers sagt, Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, ist die wahre Barmherzigkeit für jeden, ob der sündigt oder nicht sündigt. Für jeden, der an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam glaubt. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam ist die Barmherzigkeit Garantie für die ganze Menschheit, wenn sie an ihm glauben. Und dazu sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala im Quran: "Wa ma Allahu liya'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa Ta'ala bestraft die Menschen nicht und du bist bei ihnen und du bist unter ihnen. Das heißt, Allah Subhanahu wa Ta'ala bestraft die Menschen nicht mit so einer großen Strafe oder mit einer großen gewaltigen Strafe. Und du bist unter ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestraft, bestraft die Menschheit auch nicht, solange sie Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Deswegen, die ganzen Probleme, die es heute auf der Welt gibt, ob es wirtschaftliche Probleme sind oder Naturprobleme sind, die einzige Lösung dafür ist, dass die Menschheit und die Menschen an Allah subhanahu wa ta'ala und an seinen Propheten sallallahu alaihi wa glauben und deren Weg folgen. Wenn sie das tun, dann haben sie die Garantie von ihrem Schöpfer subhanahu wa ta'ala, von Allah subhanahu wa ta'ala, der die ganze Welt erschaffen hat, dass ihnen bei Allah ta'ala nichts Schlechtes zukommen wird. Und an einem Hadith sagt Rasulullah sallallahu wa sallam, der bei al überliefert wird und den auch der Imam Al-Hakim alaihi rahmatullahu fisahhii erklärt hat, sagt Rasulullah sallallahu alle, ana rahmatun muhdah. Ich bin eine Barmherzigkeit für die Menschen, ein Geschenk der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa taala an den Menschen. Und in einem Hadith, der uns zeigt, die barmherzigkeit Rasulullah sallallahu alaihi wa mit seiner Gemeinschaft ist und mit seinem Anhang ist dabei bei Al Bukhari überliefert wird und bei Imam Muslim wird erzählt, dass der Rasulullah eines Tages den Vers, wo Ibrahim s.a.w. zu Allah s.w.t. Rabbi inna hunna adlalna kathira minan nas Ibrahim beschwert sich sozusagen bei Allah Subhanahu wa Ta'ala und sagt: "Ya Rabb, adlallna min nas Mein Volk, sie haben sehr viele Leute in die Irre ge äh geführt. So Allah, wer von denen mir folgt und mich folgt? Wer von, wer von denen mich folgt? der gehört zu mir. Und der nicht meinen Weg folgt, was ist mit denen? Fa inne Du rahim. Du bist unser Schöpfer. Du weißt am besten, was du mit denen machst. Wenn du willst, vergebe ihnen. Oder wenn du willst, bestrafe sie. Fa rahim. Und dann las er noch den Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, In tu'adziibhum fa'innahum ibaduk. Wo Isa alaihissalam, Jesus alaihissalam sagt, in tu'adziibhum, über sein Volk, und sein Anhang sagt, in tu'adziibhum fa'innahum ibaduk. Wenn du sie, sie bestrafst, das sind deine Diener. Das sind deine Geschöpfe. Du bist der Herr. Du kannst machen, was du möchtest. In tu'adziibhum fa'innahum ibaduk. Wa'in ta'gfirlahum fa'innahka anta al-azizu al-hakim. Und wenn du ihnen vergibst, Du bist Al-Aziz, Al-Hakim, der Allmächtige, Al-Hakim, der Gerechte, subhanahu wa ta'ala. Und dann fängt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an zu weinen. Als er diese Verse gelesen hat, fängt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an zu weinen. Warum? Aus Sorge um seine Umma um seiner Gemeinschaft, um seinen Anhang. Rasulullah sallallahu alaihi weint und fängt an zu weinen. Und dann sieht das Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu wa ta'ala, der alles sieht subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er, schickt der Jibril alaihi salam und sagt, geh zu, zu Muhammad sallallahu alaihi wa und frag ihn, warum weinst du? So? Und er weiß es subhanahu wa ta'ala. Er ist der Allwissende subhanahu wa ta'ala. Und Jibril kommt zu unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa und sagt, Warum weinst du, ja Rasulallah? Und dann sagt Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, Ummati, Ummati. Meine Umm, meine Ummah. Er macht sich Sorgen um seine Ummah. bi huwa Ummi, sallallahu alaihi wa Ummati, Ummati, ya Jibril. Als er gesehen hat, wie der Anhang von Ibrahim, salam, und der Anhang von Isa, a.s. in die Irre gegangen sind und die Propheten sich beschwert haben bei Allah Subhanahu um, wa Ta'ala um wegen ihren äh, ihren Anhang und ihrem Volk machte sich Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sorgen und sagte Ummati ummati. Und dann ging Jibril wieder zurück zu unserem Herrn Subhanahu wa Ta'ala und sagte Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam weint wegen seinem Anhang wegen seiner Umma. Und dann geht dann sagt Rasulallah, dann sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala der Baum herzige Subhanahu wa Ta'ala der seinen Propheten subhanahu, äh, wa sallam, auch sehr liebt, sagt er, geh und beruhige ihn. Geh zu Muhammad und beruhige ihn. Und sag ihm, inna wir werden dich zufriedenstellen mit deiner Umma. Und wir werden dir die Sorge um deine Umma wegnehmen. Und Alhamdulillah, liebe Geschwister, das zeigt heutzutage, De umad from Prophet Muhammad sallallahu sallam zeigt dieses Versprechen von Allah subhanahu wa taala zu seinem Propheten. Der ganze Anhang, der immer noch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi sallam folgt, zeigt das Versprechen von Allah subhanahu wa taala zu seinem Propheten Muhammad sallallahu sallam. Der ganze Nachkommen wie der Imam al Bukhari und der Imam Muslim und Imam Ahmad und Imam Shafee und Imam Malik und Imam Abu Hanifa und weitere große Gelehrten zeigen das Versprechen von Allah Subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, dass Allah Subhanahu wa ta'ala ihn zufriedenstellen wird. Und all diejenigen, die immer noch den Weg von dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam folgen und all diejenigen, die versuchen den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nachzumachen, das alles zeigt, dass Allah Subhanahu wa ta'ala sein Versprechen zu unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehalten hat. Und all diejenigen, all die Jugend heutzutage, Alhamdulillah, die wir sehen, Die zu Allah subhanahu wa taala zurückkehrt und von den Sünden wegbleibt und versucht den Prophet Muhammad sallallahu alaihi zu folgen zeigt all, all das zeigt, dass Allah subhanahu wa taala dieses Versprechen zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi eingehalten hat. Eine der Sachen, die die Barmherzigkeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi zeigen, ist auch Der hadith da bil Imam Muslim wird von Abu Huraira anhu arda, sagt wa sallam, da Rasulullah jeder prophet hatte eine Dauer, yani ein ein Bit -Gebet, das ihm angenommen wird das von ihm akzeptiert wird und nicht wieder zurückgewiesen äh, wird und jeder prophet hatte diesen hatte diese Dauer, dieses bitgebet sozusagen schon im diesseits erlöst und eingelöst. Außer unser Prophet Muhammad sallallahu Außer unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Seine große Barmherzigkeit und seine große Liebe und seine große Sorge um seinen Anhang und um seine Umma. Rasulullah sallallahu alaihi sagt, ich habe meine Daua für Yaumul qiyama hinterlassen. Für jaul an dem Tag, wo manche Menschen in Schweiß ertrinken werden wo die Sonne so nah kommt, bis ungefähr nur ein Schimmer, ja yani eine Handgröße äh, da, da, dazwischen ist, an diesem Tag, wo keiner den anderen kennt, wo jeder von den anderen wegläuft, sogar der Vater von dem Sohn und der Mann von seiner Frau, jeder läuft weg, jeder denkt nur, Nepsi, Nefsi, ich muss meine eigene Haut retten, Ich muss mich selbst retten. An diesem Tag erlöst Rasulallah Sallallahu Alaihi Wasallam die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit erlöst Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Die Menschen in dieser Situation, in dieser schwierigen Situation, wo die ganze Menschheit nackt da steht und darauf wartet, dass Allah wa sallam, sie erlöst. Und dass es zu der Abrechnung kommt, rennen die Menschen zu, zu Adam, Alexander. Und Adam sagt, Nefsi, Nefsi. Ich kann nicht. Das ist, das ist nicht meine Stufe. Da habe ich nichts zu sagen. Der Kontakt ist nicht meine Stufe. Der Kontakt, den ich herstellen kann, Ist hier mir untersagt. Dann gehen die Menschen zu Nuh und Nuh sagt genau dasselbe. Und dann weiter zu Musa. Und Musa sagt dasselbe. Zu Isa. Und Isa sagt dasselbe, bis sie zu denjenigen kommen, dessen Aufgabe an diesem Tag ist, dass er die Menschen erlöst. Zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa Ana laha, ana Ich bin derjenige, der dafür geeignet ist. Ich, ich bin derjenige, der dafür geeignet ist. Und dann geht er und wirft sich nieder vor Allah, vor den Allmächtigen. Und Lob Allah, Subhanahu wa mit Lobpreisungen, die ihm Allah Subhanahu wa in diesem Moment gibt. Und bittet Allah, wa bis Allah wa dann zufrieden ist und sagt, Irrfa Kopf. Es reihti, eh, Mohammad. Oh. Erhebe dich! Erhebe dich! Wa sal Frag und wird, die wird gegeben. Wa tu shfa. Halt Fürsprache und deine Fürsprache wird angenommen. Rasulullah sallallahu alaihi sallam, aus seine, seine Barmherzigkeit hat er sein Dua, sein Bittgebet für seine Ummah hinterlassen, für Yawm al Qiyama, damit er seine Ummah und die ganze Menschheit erlöst. Eine sehr sehr wichtige Sache, mit der ich mich erinnern möchte und meine Geschwister ist, dass wenn wir Rasulullah wenn der Name von unserem Propheten Muhammad erwähnt wird oder der Prophet wasallam, erwähnt wird, sollen wir sagen oder müssen wir sagen sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der das nicht sagt, ist der geizigste. Der geizigste. Und das sagt uns überliefert uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Der am Geizigsten ist, ist jemand, der den Namen von dem Propheten Mohammed hört oder dass bei ihm Rasulullah erwähnt wird und er da ruhig sitzt, als ob irgendjemand erwähnt wurde. Deswegen eine sehr, sehr wichtige Sache. Und du bekommst dafür Belohnung, wenn du sagst, s.a.w. Allah Ta'ala lobe preist dich genauso. Subhanallah. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, Und vor allem eine sehr einfache Sache, die keine Kraft benötigt und kein Geld benötigt, sondern man bekommt dafür nur Belohnung von Allah. Subhanahu wa und diese Schafaa, diese, diese diese Fürsprache erhält jeder, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt in diesem Hadith, am Ende dieses Hadith, der bei Imam Muslimen überliefert wird, diese Schafaa erhält hier, mal qiyama Jeder der an Allah Subhanahu wa Ta'ala glaubt und an den Gesandten Prophet Muhammad sallallahu wa sallam und der Allah bei Allah Subhanahu wa Ta'ala ankommt und er hat ihm niemanden beigesellt. Yani ja, der stirbt auf Tauhid, auf La ilaha Rasulullah und, und sein Leben danach gelebt hat, wird die Führ Sprache von unserem Propheten Muhammad sallallahu wa sallam bekommen. Ein weiterer Beweis, der zeigt, der die Barmherzigkeit von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa gegenüber seiner Umma zeigt, ist ein Hadith, der bei Imam al-Bukhari und Muslim die wird von Abi Sa'id al Khudri radiyallahu anhu arda, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam erzählend, Yom al qiyama wird Adam alayhi sallam gerufen. Ja Adam! Dann sagt Adam: Labbaik ya Rabbi wa sa'idik wal khairu kulluhu bayna yadayk. Addetrufen. Ja Adam, sagte er: Ya Allah. Bitte. Hier bin ich. Dann sagt Allah subhanahu wa Ta'ala zu Adam: Ya Adam, ahrag min ummatik ba'th an-nar. Hol von deiner von den Menschen, weil der Adam ist Vater der Menschheit. Hol von den Menschen alle diejenigen raus, die in die Hölle müssen. Dann sagt Adam, ja, und wer ist das? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala von 1999. Allahu Akbar. 999 von 1000, liebe Geschwister. So ein Hadith, der sahih ist, bei dem Imam Bukhari Muslim überliefert wird, sollte jeden Muslim zum Nachdenken bringen. So wie die Sahaba, die Ta'ala Als die Sahaba das gehört haben, haben die es mit der Angst zu tun gehabt. sie sich gefragt, wie? Einer, nur einer kommt ins Paradies und waren in Sorge und weinten. Ja, Rasulullah. Wie? 999 und nur einer? dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ja, 999 werden von ihr Ajuj oder sein und einer von euch. Als sie das gehört haben, haben sie sich gefreut und haben gesagt, Allahu Akbar. Haben sich gefreut. Und dann sagt das sallallahu alaihi wa sallam, weiter, und ich hoffe bei Allah, dass ihr, also die Ummah von unserem Prophet Muhammad, sallallahu alaihi der Drittel von den Paradiesbewohnern sein wird. Und dann war ihre Freude noch größer. Und dann sagten sie Allahu Akbar. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi und ich hoffe bei Allah, dass ihr 50 Prozent, also die Hälfte der Paradiesbewohner sein wird. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Yani am Anfang Schock und Angst. Aber dann kommt die Rettung. Und dann kommt die Erlösung. Folge Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wirst du ta'ala von dem Paradies sein. Wirst du ta'ala einer der Leute sein, die mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi im Paradies sein werden. Und deswegen, liebe Geschwister, eine sehr, sehr wichtige Sache. Die meisten Muslime, wenn man heute fragt, egal wer ob ein Ali oder ein Ahmed oder ein Muhammad du fragst liebst du den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kommt direkt eine Antwort natürlich natürlich aber du siehst sein leben und sein verhalten und sein charakter ist genau das gegenteil von prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam. und das ist dann nur eine aussage mit dem mund Und nur eine Behauptung. Nur eine Behauptung der Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wirklich ehrlich und aufrichtig liebt, der folgt in in jeder Kleinigkeit. Qul in Allah fattabi'uni Allah wa Allah Dann folgt er seinem Propheten Muhammad. Dann folgt er seinem Gesandten. Und was haben wir dann davon? Wenn wir Allah Subhanahu wa Ta'ala lieben, richtig und ehrlich lieben, dann folgen wir seinem Propheten Muhammad. Und wenn wir seinem Propheten Muhammad wasallam, folgen, dann bekommen wir zwei Sachen. Von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dann haben wir einen richtig gewinnbringenden Deal mit Allah Subhanahu wa Ta'ala abgeschlossen. Den besten Gewinn. Das beste Gewinn. Wallahi, besser als das, was alles auf dieser Welt gibt. Besser als die ganzen Millionen auf dieser Erde. Yuhbibikum Allah. Wenn wir dem Propheten, sallallahu alaihi folgen, dann liebt uns unser Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Dein Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, der dich und mich erschaffen hat, wird dich lieben. Und noch was. Du bekommst noch was. Wa ya lakum Und er vergibt euch eure Sünden. Allahu Akbar. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, dann lieben dich die Engel und alles, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wenn die dich lieben, dann lieben dich auch die Menschen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich hasst und zornig auf dich ist, dann werden dich die Engel hassen. Und alles, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, und auch die Menschen werden dich hassen. Und deswegen, liebe Geschwister, Der Beweis der Liebe zu dem Propheten Mohammed besteht wo? Besteht in der Praxis. Besteht in der Befolgung der Sunna des Propheten Mohammed Innerlich und äußerlich. In jeder Kleinigkeit. In jeder Kleinigkeit. Und deswegen, liebe Geschwister, ohne der Liebe zu Allah Subhanahu Wa Ta'ala wird es auch kein Nachfolgen und kein Nachmachen des Propheten Sallallahu Alaihi sein. Gibt es nicht. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala muss so stark sein, dass du an seinen Propheten glaubst und dass du ihm dann Folge leistest und folgst. Und wenn du das machst, dann bist du bi'idhu ta'ala im Diesseits und im Jenseits äh, gerettet, gerettet. Wenn du ihn aber nicht, an ihn nicht glaubst, wenn du aber an ihn nicht, nicht glaubst oder nur behauptest, an ihn zu glauben und du behauptest, ihn zu lieben ohne ihn zu befolgen, dann wirst du, dann wirst du nicht, Jom al-Qiyama, von denjenigen sein, die die Schaffa, ja die Fürsprecher von dem Prophet Muhammad صلى الله عليه bekommen. Und dazu gibt es ein Hadith, der Sahih ist. Sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, وسلم, Jom al-Qiyama steht Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam auf dem Haud, al-Kauthar, die Quelle al kawthar Und da kommen die Menschen. Und seine Umma, seine Umma kommt, sein Anhang, seine Gemeinschaft kommt. Und Rasul sallallahu alaihi gibt dann seine Umma mit seiner Hand ein, was zu trinken. Von dieser Quelle. Und dieser Quelle, wenn man davon trinkt, man wird nie wieder durstig. Al-Kawthar. Inna a'tayna al-Kawthar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Leuten sein lassen, die etwas zu trinken bekommen von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du zu dem Anhang des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörst und ihm im diesseits gefolgt bist, wirst du was zu trinken bekommen. <lacht> Wenn du aber nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt bist, dann wirst du am Qiyamah kommen. Aber bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stehen starke security, starke bodyguards. Die Engel stehen da und die filtern und sagen: Ya Rasulullah gibt dir nicht zu trinken. Oder die Gruppe gibt er nicht zu trinken. Dann sagt Rasulullah, warum? Sie sind doch mein Anhang. Das ist doch meine Gemeinschaft. Dann sagen die Nein. Die haben geändert. Die haben Erneuerungen reingebracht in die Religion. Die haben dich nicht gefolgt. Haben die haben dich nicht nachgemacht. Die haben gesagt, wir leben im 21. Jahrhundert. Das, die Religion passt nicht zu unserer Zeit. Die Leute, die dem Prophet sallam, versuchen zu folgen, das sind hin, hin, Leute, die hin, Leute, die noch zurückliegen und hängen geblieben sind. Und in der Steinzeit, Steinzeit leben. Aber heute, wir sind heute, wir leben in einer modernen Welt. Und was werden die Leute dann in Yawm al davon haben? Die so gedacht haben? Yawm al wird der Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, Suhqa. Weg mit euch, weg mit euch. Genauso wie ihr in Diesseits nichts mit meiner Sunnah zu tun haben wolltet, Genauso werde ich, will ich auch nie jetzt mit euch nichts zu tun haben. Und das ist der wahre Verlust, liebe Geschwister. Das ist wahrlich ein großer Verlust, wenn dich der Rasulullah und die Engel dann weg, wegtun und wegschmeißen und du gehst nicht mehr zu der Gemeinschaft des Propheten Muhammad ﷺ. Wa Rasulullah wa war in jeder Hinsicht, wie ich schon am Anfang sagte, barmherzig. Barmherzig mit seiner Umma, wie wir schon gerade erzählt haben und erklärt haben. Barmherzig auch in seinem Aufruf zu der Religion, in der Dauer. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister, für uns. Diejenigen, vor allem für diejenigen, die Alhamdulillah schon auf dem Weg von Allah subhanahu wa sind. Weil viele, viele, die Alhamdulillah Allah subhanahu wa recht geleitet hat, Gehen im Aufruf zum Islam und zu der Religion mit einer gewissen Strenge rein und mit einer gewissen Wut. Und das ist nicht die Art und Weise von unserem Prophet Muhammad. Rasulullah wa wa war barmherzig mit den Unwissenden und mit denjenigen, die er aufgerufen hat. So sehen wir zum Beispiel der Sahabi, der im Gebet gesprochen hat, weil jemand genießt hat sagte er, und die Gefährten haben ihn alle angeguckt, böse angeguckt und haben auf ihren Oberschenkel geschlagen und er dachte, oh, was habe ich jetzt verbrochen? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und hat Angst bekommen. Aber Rasulullah sallallahu der beste Lehrer, was hat er gemacht? Hat ihn mit Liebe aufgenommen und hat ihm gesagt, das Gebet ist nicht zum Sprechen da. Das Gebet ist nur dazu da, um Koran zu lesen und Allah zu gedenken, Allah Lob zu preisen und nicht, um zu essen oder zu trinken oder zum reden. Und so hat er gelernt. Und deswegen haben ihn die Sahaba und die Menschen, die seine Botschaft angenommen haben, haben ihn über alles geliebt. Haben ihn über alles geliebt. Und deswegen sagte er dann auch danach, Ich habe keinen gesehen, der so barmherzig und so lieb war, wie unser Prophet sallallahu Alaihi Wasallam. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهم. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Barmherzigkeit in unserem Propheten sallallahu Alaihi Wasallam gemacht mit den Menschen. Und deswegen war er auch einfach zu den Menschen. Wer so streng und so einer, der steinherzig ist, dann werden sie alle von dir weggegangen. Aber weil Rasulullah s.a.w. diese Barmherzigkeit hatte, haben ihn alle geliebt. Alle geliebt, sogar mehr als sich selbst. Und die haben auch alles für ihn ge geopfert, weil die Liebe wahre Liebe war. Alles, sogar wenn es darauf ankommt, sogar mit ihrer eigenen Seele, haben sie für rasulullah sallallahu geopfert Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auch derjenige der in, in, in der moschee uriniert hat Was hat wa gemacht? Was war die Reaktion von Rasulullah sallallahu er hat gesagt, "Lass ihn zu Ende machen." Lass ihn zu Ende machen. Und dann hat er ihn genommen und hat gesagt: "Ja, ja arabie." Die Moscheen sind dafür da, um zu beten, um zu lernen, Allah zu gedenken. Und nicht für solche Sachen. Was war die Reaktion von diesem Arabi? Dieser Arabi hat gesagt, Allahummarhamni ana ahada. Allah, schenke uns deine Barmherzigkeit, mir und dem Muhammad sallallahu wa sallam, und keinen anderen. Dann sagt der Sallallahu Alaihi Wasallam, du hast was, was sehr weit und breit ist, sehr, sehr Eingeengt. Und so weiter und so fort. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam war in seiner Dauer und in seinem Aufruf sehr barmherzig. Und darauf müssen wir auch achten, liebe Geschwister. Vor allem, wenn man vorher anders war. Die Familie kennt einen zum Beispiel als einen, der viel Spaß macht. Der immer viel unternommen hat mit der Familie. Auf einmal der Bruder oder die Schwester kehrt zu Allah Taala zurück und haben ein ganz anderes Verständnis. Und denken, jetzt gibt es keinen Spaß mehr. Jetzt gibt es kein Familienunternehmen mehr. Jetzt gibt es keine Geschenke mehr. Jetzt gibt es kein Lachen mehr. Nur nach Böse gucken. Und alles ist haram. Und alles mit Schläge. Und so weiter und so fort. Das ist nicht die Dauer des Propheten Muhammad. Die Dauer des Propheten Muhammad ist Schritt für Schritt versucht die Herzen deiner Familie zu gewinnen. versucht die Herzen deines Vaters Deines Vaters oder deiner Mutter zu gewinnen oder deiner Schwester. Wenn deine Schwester kein Kopftuch trägt oder sich nicht islamisch, islamisch kleidet, heißt das nicht, dass du dahin gehst und direkt sie schwarz und blau oder weiß und blau schlägst. Nein! Versuch sie zu gewinnen! Versuch sie zu gewinnen! Mit einer guten Art und Weise. Versuchen und, und hab Geduld und Sabber auf diesem Weg. Und das war der Weg, unseres Propheten Muhammad Wenn die Eltern nicht so auf dem Weg der Religion sind, versucht die Eltern zu gewinnen mit gutem Benehmen und gutem Verhalten. Denn alle Eltern oder die ganzen, die Menschen, die um dich herum sind, müssen sehen und müssen verstehen, dass dieser Mensch sich geändert hat. Dass, der, dass die Religion diesen, diesen Menschen wirklich ins Positive geändert hat. Und nicht ins Negative. Das muss man spüren und muss man sehen. Die Barmherzigkeit unseres Vorbildens sallam, gegenüber der Frau. Und das zeigt den Stellenwert der Frau in unserer Religion, liebe Geschwister. Und nicht das, was die Lügner heute verbreiten, dass der Islam die Frau unterdrückt. Wallahi Es gibt keine Gesetze und keine Religion, dass die, dass die Frau so ehrenhaft gemacht hat wie, die, wie, wie der Islam. In einem Hadith der Bukhari, und Muslim ibn al-Hajjaj berichtet von Abu Hurairah radhiyallahu anhu, er kommt eines Tages, ein Mann, ein Sahabi, ein Gefährte zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt: "Ya Rasulallah, wer von den Menschen muss ich am besten behandeln und muss mich am meisten um ihn kümmern?" Dann sagt das sallallahu alaihi wasallam: "Deine Mutter." Und wer dann? Deine Mutter. Und wer dann? Deine Mutter. Und erst, an, und erst am vierten Mal sagt er, dein Vater. Deine Mutter. Ein hoher Stellenwert in unserer Religion. Vor allem die Eltern. Vor allem die Mutter. In einem anderen Hadith, Paradies ist wo? Liegt wo? Unter den Füßen der Mutter. Was ist in den anderen Denkrichtungen und den anderen Gesetzen und den anderen Religionen oder die menschlichen Religionen heutzutage? Was hat da die Mutter vor einen Stellenwert? Wenn jemand wirklich richtig gut mit seiner Mutter ist oder mit seinen Eltern allgemein und warmherzig ist, dann ist das einer, der sie ins Altenheim bringt und sich darum kümmert, ihnen einen guten Altenheim zu besorgen, wo die gut behandelt werden. Das ist einer, der von dem man dann spricht, oh, der ist sehr gut zu den Eltern. Bei uns in unserer Religion, das wäre das Schlimmste, was du machst. So einer wäre ein Aak. Einer, der seine schlechten Eltern schlecht behandelt. Und ein Aak kommt nicht in, ins Paradies. Und wenn die Eltern unzufrieden mit dir sein würden, Du kannst so viel machen, so viel beten und so viel spenden, wie du möchtest. Das wird, das wird so, sozusagen angehalten und nicht angenommen, bis, du, bis, du, bis deine Eltern zufrieden mit dir sind. Das ist unsere Religion. Das ist die Religion, wo, sich, wo jeder sich ehrenhaft nicht fühlen soll und wo jeder stolz drauf sein soll und nicht sich verstecken soll und denkt, ah, ich bin Muslim. Und versteckt sich. Sei stolz auf diese Religion. Sei stolz, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich auserwählt hat, diese Religion tragen zu dürfen. Und arbeite für diese Religion und bring deine Religion weiter nach vorne. Weil Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden von uns um fragen. Jeder von uns wird gefragt, was sein Beitrag zu dieser Religion war. Und das Schlimmste ist, wenn du ja um al-Qiyama kommst und du hast einen negativen Beitrag zu dieser Religion geleistet. Du hast was gemacht, was die Religion zurückgeworfen hat. Deswegen, jeder sollte sich darüber Gedanken machen, wie er den Islam und diese Religion äh, nach vorne bringen soll. In einem anderen Hadith, der bei Imam Muslim überliefert wird, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa jeder, oder jeder, der zwei Mädchen bekommt und für sie sorgt und gut erzieht, sinngemäß natürlich übersetzt, sinngemäß äh, übersetzt und sie gut erzieht, bis sie die, äh, yani ihr Alter erreicht haben, wo sie verheiratet werden, der kommt ins Paradies. Viele Leute, viele Menschen, viele Muslime weil die diese schrott manchmal folgen, sind nicht so zufrieden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Menschen, äh Mädchen schenkt und sagen, ich will unbedingt einen Junge haben. Die Erziehung, und wenn man für die Mädchen sorgt und sie richtig erzieht, ist ein Grund, um ins Paradies zu kommen. Allahu Akbar. In einem anderen Hadith sagt Rash, wer das macht, wer seine Mädchen erzieht, ihm, ich und er sind im Paradies so. Und in einem anderen Hadith, der ein Muslim überliefert wird, sagt Rash, wer zwei Mädchen bekommt und sie erzieht, bis sie äh, bis sie, bis sie äh, yani, äh, heiraten, ich und er werden zusammen im Paradies sein was für ein gewaltiger Lohn, was für ein großer Lohn subhanallah und in diesem, in diesem Hadith der bei Al-Bukhari von Aisha anha überliefert wird sehen wir die Barmherzigkeit von unserem Prophet sallam, auch gegenüber den Kindern Rasulullah man hat ihn so oft gesehen und es wurde überliefert Über Allah, dass er in der Moschee mit seinen Enkelkindern gespielt hat. Der Prophet und Gesandte Allahs spielt mit seinen Enkelkindern. Im Gebet sogar während er in der Niederwerfung ist, kommt Al-Hessan und legt sich auf ihn drauf. Auf seinem Rücken. Was macht das Sallallahu Alaihi Haut er ihn weg oder schmeißt er ihn weg? So wie manche von uns vielleicht reagieren würden? Nein. Rasulullah sallallahu bleibt so lange in der Niederwerfung, bis er hasan genug hat und selber von alleine runtergeht. Eines Tages kommt ein Arabi in die Moschee. Arabi ist jemand, der ja, außerhalb der Stadt wohnt, ein Bauer sozusagen, ein Bidouin. Kommt in die Moschee und sieht, wie Rasulullah sein Enkelkind in der Hand hält und ihn küsst. Er wundert sich und sagt, was, ihr küsst eure Kinder? Dann sagt Rasulallah, und dann sagte er, ich habe zehn Kinder und ich habe noch nie mit einem von ihnen irgendwie in der Hand gehabt oder geschweige dann geküsst. Dann sagt Rasulullah, was kann ich denn dafür, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Barmherzigkeit nicht in deinem Herzen gelassen hat. Aber wir, wir haben Barmherzigkeit, wir haben Liebe und Allah subhanahu wa ta'ala gibt seine Barmherzigkeit den Barmherzigen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatte sogar Barmherzigkeit mit jeder Sorte von Menschen. Sogar mit den Armen und den Weisen. So sehen wir zum Beispiel ein Hadith, der sahih <lacht> ist, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sinngemäß sin übersetzt, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Yawm al-Qiyama, er ist der erste, der ins Paradies hineingeht. B-Abi-Yahu sallallahu alaihi wa sallam. Aber auf seinem Weg Zum Paradies gibt es eine Frau, die versucht, ihn zu überholen und schneller als ihn am Paradies zu sein. Wisst ihr, was das für eine Frau ist? Was die Geschichte dieser Frau ist? Diese Frau ist eine Frau, deren Mann gestorben ist und sie Kinder hatte. Aber sie nicht geheiratet hat, um auf ihre Kinder aufzubasten und, auf sie zu, und um für sie zu sorgen. Und hat sie richtig erzogen. So eine Frau, guckt mal was für ein Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala auf sie wartet. Sie versucht, den besten Menschen auf dieser Erde, denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala alles vergeben hat, sie hat ein Rennen mit ihm und versucht schneller als ihn und vor ihm im Paradies zu sein. Allahu Akbar. Yani, da sieht man unsere Religion. Yani, wenn solche Sachen passieren, diese Schicksalsschläge, deswegen, wie ich schon mal gesagt habe, ein Mu'min, ein Gläubiger, egal was ihm passiert, immer ist Khair. Weil wenn man Sabr hat, Geduld, Geduld hat und seine Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala erwartet, wird die Belohnung sehr, sehr groß bei Allah subhanahu wa ta'ala sein. Ja. In einem Hadith sagt Rasulullah sallallahu eines Tages saß er mit seinem Gefährten und da geht ein Mann vorbei. Ein Mann, den man Armut ansah. Und fragte seine, seine Leute, seine Gefährten, fragte, was, ist, was denkt ihr über diesen Mann? Die sagten, das ist ein armer Mann. Wenn er, wenn er fragt, er wird nicht geantwortet. Und wenn er für Sprache für jemanden hält, wird das zurückgewiesen. Und dann sitzt Rasulullah sallallahu einen Moment später kommt ein anderer Mann. Und dann fragt Rasulullah wa was denkt ihr über diesen Mann? Dann sagen die Gefährten, das ist ein reicher Mann der einen hohen Stellenwert hat bei den Leuten. Wenn er fragt, wird ihm geantwortet. Und wenn er für Sprache für jemanden hält, wird das akzeptiert. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam: bei Allah, der Erste, dieser Arme, hat, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr Wert als die ganze Welt voll von dem Zweiten, von dem Reichen. In einem Hadith eines Tages saß Allah sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba Und sie sahen wie Abdullah ibn Mas'ud er äh, kletterte äh, äh, äh, äh, auf einem Baum. Und Abdullah ibn Mas'ud war einer, der sehr dünn war. Er yani so, so ein Typ, den eigentlich äh, man nicht beachtet. Und vor dem man keine Angst hat, nicht wie Umar radiallahu anhu arda. Alaikumus salam wa Und dann lachten die Sahaba ridwanullah alayh. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: "Warum lacht ihr?" Die sagten, wir lachen über ihn wegen seinen dünnen Knöchel. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: seht ihr ihn? Er hat wiegt bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr als Jabal Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte sogar Barmherzigkeit mit den Leuten, die gesündigt haben. So sagt uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, immer, In mehreren Hadith, um die Leute, um die Leute, die sündigen, Hoffnung zu machen. Amen. Sagt Rasulallah, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Tage seine Hand reicht zu denjenigen, die in der Nacht gesündigt haben. Und in der Nacht reicht Allah subhanahu wa ta'ala seine Hand zu denjenigen, die tagsüber gesündigt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala kommt in jedem Jede nacht, jede letzte drittel, von jeder nacht kommt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, in Gibt es irgendjemanden, der eine Frage hat und ich gebe ihm, was er fragt? Gibt es jemanden, der um Vergebung bittet und ich vergebe ihn. Und da sehen wir auch Rasulullah sallallahu alaihi sallam, zum Beispiel, die al als sie Zinnah gemacht hat als sie zum Prophet Sallallahu wa sallam, gekommen ist und sagt ihr das von la tahirni. sagte Sallallahu wa sallam, geh aus Barmherzigkeit! Sagt er zu ihr geh. Damit er sie nicht Steinigen muss. Weil er Barmherzigkeit hat mit diesen Leuten, sagt Rasulallah, Sallallahu wa sallam, geh. Und dazu sieht man die Baumhärtigkeit in unserer Religion und die Barmherzigkeit bei unserem Propheten Sallallahu wa sallam, und nicht so wie die Menschen Und die Lügner behaupten und sagen und das so darstellen, als ob die Muslime oder Rasulah Sallallahu Alaihi Wasallam so eine äh, äh, yani, Blutgeil wären und äh, da, yani, diejenigen suchen, die sündigen, um sie zu bestrafen. Rasulah Sallallahu Alaihi Wasallam war sogar barmherzig zu seinen Feinden. Sogar mit seinen Feinden war er barmherzig. So sehen wir zum Beispiel, als Rasulullah sallallahu alaihi nach Ta'if gegangen ist, um Da'wah zu machen, um die Leute dort aufzurufen. Wie haben sie ihn empfangen? Sie haben ihn mit Steinen und Schlägen empfangen, bis sie ihn blutig geschlagen haben, wie Abi Ummi, sallallahu alaihi wa sallam. Der beste Mensch auf Erden, der Gesandte Allah, musste auch leiden für den Weg. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Wurden wir schon geschlagen und wir geben so schnell auf. Aber Rasulallah sallallahu alaihi wa ala, nein. Der hat all dies aufgenommen, fisa binillah. Und hat die Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala erwartet. Al-Muhim, als das passiert ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engel der Berge geschickt zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa ala, Und sagte, ja Rasulallah, Gib mir den Befehl, dass ich die, weil die Ta Taif ist eine Stadt, was zwischen zwei Bergen ist. Gib mir den Befehl, dass ich sie platt mache zwischen diesen zwei Bergen und ich führe deinen Befehl aus. Was sagt Rasulullah Sagt Rasulullah "Ja, die haben mich geschlagen. Mach, mach sie platt. Nein, Rasulullah sagt: Nein. Das zeigt seine Barmherzigkeit und seine Liebe." zu den Menschen be Abraham sallallahu alaihi wasallam. ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen von ihren Nachkommen Leute rausbringt, die ihn alleine anbeten subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Große Barmherzigkeit von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann kommt einer, ein Sahabi namens Tufail ibn Amr al dawsi radiyallahu anhu arda, kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sagt, ja Rasulallah, mein Stamm daus, kadrassa Wallaha wa Rasulah. Sind un ungläubig. Und folgen nicht dem Weg von Allah und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So macht ein Dua gegen sie. Was macht Rasulallah sallallahu alaihi wasallam? sallam? sallallahu alaihi wa sallam erhebt sein Handy in den Himmel und sagt Allahumma hdi dausen. O Allah, Rechtleite dausen. Und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert das Bittgebet seines Propheten sallallahu alaihi wa und er rechtleitet leitet Daus. Und von dieser Familie und von diesem Stamm kommt einer raus, der am meisten Ahadith überliefert hat von unserem Propheten sallallahu alaihi wa Einer der bekanntesten Sahabi, Rahman ibn Sakhriddausi radiallahu anhu arda, Abu Huraira radiallahu anhu arda. Einer der bekanntesten Gefährten. Hiermit sehen wir, liebe Geschwister, die Barmherzigkeit unseres Propheten sallallahu wa sallam, in jeder Hinsicht, sogar zu seinem und mit seinen Feinden. Ich hoffe, dass ich mit diesen Hadithen ein bisschen über unseren Propheten sallallahu wa sallam, erzählen konnte. Und ich hoffe, dass, inshallah dass die Brüder und Schwestern jetzt in Shalata mehr ihren Propheten sallallahu wa sallam, kennen und mehr über ihren Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam wissen und dass dieses Wissen Insha'Allah Ta'ala in Taten umgesetzt wird indem wir dem Weg des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam folgen und indem wir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nachmachen und versuchen in jeder kleinsten Kleinigkeit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nachzumachen innerlich und äußerlich damit Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns vergibt und äh, uns liebt وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله نذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وجزاكم الله خيرا.